і під груди, під дихання вдарив Данила та від другого удару впав до лиць на огудення. Застогнав. Данила нахилився над ним. «Не бийте, я більше не буду». Куцьор, блячись, охопив руками голову, а Данила поглянув на свій кулак. «Це ж уперше він бив людину. А може... Нелюда. За великим ясеновим столом, теж як у севоселі з майстрованим лавріном, журно сиділа сім'я. Ні тоді пересміхів близнят, ні задерикуватості Ярини, ні насмішки чи командування Олени. Тільки й мови, шелест огню в печі та шепіт очеретів, і хвилі, із броду. Давно так смуток не ступав по нашій хаті. От і маєм не снідання, а поминки, зітхнув Лаврін і знову ж повернувся до ночі, коли прощався з Данилом. Де він тепер шматує душу кривдою? Чоловік перший поклав ложку, підвівся й застиг, прислухаючись. На подвір'ї загупили чиїсь кроки. Чиї ж? У сусідів нема такої нетерплячки в ногах. І от негадано, вносячи в хату свіжі торбинки галіфе, ручко входить ступач. Кого, кого, а такого гостя ніхто не сподівався. Десятеро очей підвелося на нього, і хоч би тобі одне слово. Ступач скидає картуза. Шанобливо кладе його на долоню і, насмішкувато, націлюється на господаря, що чогось міниться на виду. Чи не страх заповзає в нього? Не помішав? «Поки ні», – понуро каже Лаврін. «Воно б треба запросити гостя до столу, але хай його рогатів казани просять». «Дядько Лавріне, ви, кажуть, уночі бачили Бондаренка». Бачив, ще більше хмарніє господар Куди він тікав? Уже починає гніватись ступач, бо навіть сісти не запросили його Не тікав, а йшов собі Але куди йшов? грізніший ступач І йорши його брів вискакують на чоло На це Роман і Василь одразу підводяться з лави «Куди він прямував, я вам потім скажу». Господар вийшов за столу і твердо став супроти ступача високий золотавий, мов соняшник. «Коли ж це потім?» Нетерпеливиться прибульцю. Лаврин скидає на нього погляд, в якому ширяє не страх, а затятість чи щось інше. «От послухайте». «Ви навіть, не поздоровкавшись, уже задали мені три питання. Задам і я вам хоч одне». «Задавайте», – зверхній примружився ступач. «Що я вам може сказати цей повільний, як минулий вік, дядько? Простійно солому?» «От ви вчилися по школах, по інститутах, сушили голову над книгами та науками». А чи хоч раз колись подумали, як і для чого живете на світі? «Це що?» – ошелешено скрикнув Ступач. Він побачив друге обличчя Лавріна, на якому вже металися презирство і гнів. «Що це?» «Питання. І тільки одне. Як не хочете відповідати, то я вам скажу». За всі свої роки ви не стали ні орачем, ні сіячем у полі, ні порадником у хаті. Чого ви отак хватопеком кинулися щербити нашу силу і життя? Чи у вас від злоби розум вилесів? «Мовчи!» – вигукнув ступач, стиснув кулаки. А може, ти помовчиш переді мною, бо я тебе не чистив цю хлібом?» а не цивинтерною землею годую».